Петром прощалися по-братському, бо знали далебі ще при першому знайомстві їхнє побратимство не на день, не на два. Наступного дня усі п'ятеро вже сиділи в приймальній завідуючого сектором преси Центрального комітету Компартії України Стиценка. Рівно без чверті одинадцять. Встигли навіть поголитися в готелі. До завідаючого сектором заходили по одному. «Ну що?» – допитувалися хлопці у першого. «Там що? Дрова примушували рубати? Чи плоскопечатку вручну крутити?» «А ні що. «Сьогодні підемо в театр. І квитка дали. Ось. Тоді можна жити. Ну а куди ж посилатимуть на роботу і коли? А хто зна? Ця ж розмова попередня». Нарешті дійшла черга і до Володі. Завідуючий сектором виявився повненьким, низеньким чоловіком років 40 з круглою поголеною головою. Маленькі очі господаря кабінету обмацали цибелясту постать відвідувача, обмацали мовчки, потім перестрибнули до паперів, пильно перечитали приготовлену ще вчора в Харкові «Худеньку папочку», де було коротко сказано усе про Володю і про його юнкорівські походи до газети політвідділу МТС і про фронтове життя цього довготелесого в окулярах, який не може збагнути незадоволеного виразу обличчя товариша Стеценка ММ. А той і не ховав того невдоволення, і хмурився відверто, і красномовно тарабанив пальцями по столу, готуючись щось сказати. «Молодий!» Нарешті видихнув те, що хотів. Але товаришу Стеценку цього виявилося замало, і він повторив, зітхнувши і розбивши те слово на склади. «Молодий!» «Ну і ну!» – міркував тим часом капуста. Все життя йому заважала оця молодість. Нещадно ставала в поперек дороги Не приймали до училища журналістики Бо а. Не було 18 років Б. Не був комуністом чи комсомольцем З трирічним стажем Але спромігся на тримісячний В. Не мав трирічного газетярського стажу А лише сількорівське звання А на фронті? Тільки й чув Молодий «Що ж йому бідному робити?» І випускник курсів спробував пожартувати. «То я років через десять виправлю цей ганебний недолік». «Що ви сказали?» Спочатку завідуючий сектором навіть не повірив, що так легко-важно можуть зреагувати на його зауваження. Капуста зрозумів що той зараз культурненько закриє папочку з його анкетними даними і ввічливо скаже «Їдьте, шановний, туди, звідки приїхали. Вас надіслали помилково». Але не закрив папочки, не вручив капусті, не сказав тих сподіваних слів. Посміхнувшись, вимовив афоризм, котрий казав майже всім молодим спеціалістам – не падайте духом. Допоможемо, підтримаємо, навчимо. А поки що ось вам квиток у театр. Подивитесь п'єсу і напишете рецензію. Строк один день. Та не здумайте катати рецензію з якоїсь газети. Питання є? Капуста спочатку хотів образитись на ту пересторогу, але передумав. Є. А не можна... Два квитки Хм У вас тут родичі, знайомі Зна... Знайомі Увечері чекав на Марину Мов юний хлопчисько На омріяну долю А вона підійшла непомітно Ззаду І затолила руками його очі Ви, Марино Я І вони несподівано обнялися Дівчина розбентежилася, а юнак ще й розгубився тією близькістю, про яку думав часто після їхнього листування. «Чого ж ви мовчите?» «Я так часто думав, якою буде наша зустріч?» «Перша зустріч після того, що сталося?» «І я...» «Але що сталося?» – з тривогою запитала. «А те, що доля наша заопікувалася...» аби трапилася ота зустріч у видолинку, а потім... Що потім? Потім ми знову зустрілися. Так усе несподівано. Я чекала на зустріч. Ви когось уже бачили із своїх колег? Нікого, Сінько. Тільки ж сьогодні приїхав. Марина вдячно осяяла юнака розблисками синяви своїх прекрасних очей. Після спектаклю вони поволеньке ходили по хрещатику. Їм було гарно в цьому древньому поруйнованому місці. Їм було затишно вдвох. Ви знаєте, Марина, що найближчими днями можу бути чи в Ужгороді, чи в Тернополі, Чернівцях,